Зосередтеся на незмінних речах. Багато хто зосереджується на тому, що начебто має потенціал стати проривом у майбутнє. Для них важливим є те, що модне і нове. Вони йдуть слідом за новітніми трендами і технологіями. Це шлях для дурнів. Ви починаєте концентруватися на моді, а не на суті. Починаєте приділяти увагу тим речам, що постійно змінюються, замість тих, що залишаються незмінними. Стрижень вашого бізнесу має спиратися на те, що ніколи не змінюється. На те, чого люди потребують сьогодні і потребуватимуть через 10 років. Саме в такі речі ви маєте інвестувати. Amazon.com фокусується на швидкій або безкоштовній доставці, широкому виборі, дружній політиці повернення товару та доступних цінах. На ці речі завжди буде високий попит. Японські автовиробники також зосереджують увагу на базових принципах, які змінюються: надійності, доступності, та практичності. Це було потрібно людям 30 років тому, потрібно нині, і буде потрібно ще через 30 років. У Seven Signals ми зосереджені на таких речах, як швидкість, простота, зручність користування і наочність. Ці якості поза часом. Через 10 років ніхто з доброго дива не скаже, я б хотів, щоб ці програми були складнішими в використанні. Ніхто не скаже, добре було б, щоб цей застосунок працював повільніше. Пам'ятаєте, мода минуща – коли ви концентруєтеся на незмінних речах, ви робите ставку на те, що завжди залишатиметься затребуваним.